Кілька годин Латиш і Галка вже збиралися йти із постережного пункту, та колона автомашин раптом збочила, що все, і зупинилась. — Це вони на обід, — сказав Галка, — або ж провітритись між соснами. — Що ж діти? запитав Латиш і сам відповів. — Негайно відповзаймо назад. Автомат тримай на поготові. «В разі чого?» «Ползімо через болідце!» – прошепотів Галка. «Сіди, солдати, не підуть!» Латиші Галка поползли до болота. «Вся їхня увага на німців!» «Вже подолали кроків десять!» «Мало! Солдати такі справді вирішили пошпацірувати в лісі!» Залці не хотілося виказувати себе перед латишем, що він злякався. Треба ж було так близько підповсти до шосе. ще кілька напружених секунд, але тиші залка плюхнулися у воду. У болоті води по коліна, та цієї досить, щоб мокнути по саму шию. Вони йшли прусікою ступаючи по опалому, уже потемнілому від дощів лисю. Похмурий вигляд зараз мав ліс. Та ось прусіка оривається, і перед ними розстеляється лух. По той бік, під лісом, біля старого піддаща, збудованого для стіна, пасуться дикі кози. Ох, як кізки! Як би підстрелити Придсмокнула тиш, думаючи про їжу в дні. Що й казати, гарні кози. Цап, почувши голоси, випростався гордо, підвів голову і круто обернувшись, під стрибом побіг, ведучи за собою всю свою родину. Похморо стало на лузі. Здавалося, сіре небо, що нависло над лісом, придушило все живе. Тяжко на серці, тоскну на душі у галки. Голову здавлювало немовле щатами. Хоч як намагався думати про щось сонячне, про милу зіну, та ніщо все це гарно не трималося в голові. Пам'ять відроджувала тяжкі хвилини життя. Томарилось галцею, що він знову, як і осіннього дня три роки тому, Підіймає німецький снаряд із землі, щоб подалі однести гостинець від свого окопчика від позиції артбатареї. Кляте металеве 70 кілограмове тіло гаряче, у мокрому вісі воно шитила, як розсерджена гадюка, та діватися нікуди. Якщо галка не однесе подалі цей снаряд, то вже нікому не однесті. Утікати нема сенсу. Снаряд може вибухнути, і осколки нас І галка пішов через овес, човгаючи ногами, аби не здригнувся від ходи снаряд, намертво притиснутий до грудей кіпкими пальцями. Кожен крок рік життя не оглядався, лечив кроки. «Може, і пора вже приземляти снаряд?» «Пора!» І він, напружуючи ноги, став присідати. Потім обережно скотив снаряд на долоні і нарешті поклав на землю. Витяг з-під металевого тіла руки. Як тяжко втримати оці сімдесят кілограмів! Руки замінили. Та сили знайшлись, коли наперед виринуло Оте треба. Побіг назад, уібравши голову в плечі, а вже біля копчика спіткнувся і впав. І в цю мить пролунав вибух. Снаряд уповільненої на хвилину півпередії спрацював. А за кілька днів зводу правління йшов атаку на залізничний переїзд. Захопленими німцями, бо через кові повинні пройти гусеничні трактори з гарматами, приладами поазо.